Nagyon nem tetszett nekik az a jelenet, amelyben Laura nyelvét horgászhorogra tűzik, majd levágják és megeszik. Ezúttal sem értettem egyet velük. Hé, ezeknek a fickóknak ez lényegében egy metafóra. Különösen megszerettem a vétkes szerv kifejezést. Tény, hogy Laura sokat csikoltozott. Azt sem hagyták, hogy Margie kiköpje a pöcs csonkot. Az ez ellen szóló érveket sohasem értettem.